66, бункер 17. Джулієта обіруч стиснула обм'яй шланг. Лише кілька маленьких бульбашок прокотилися за шоломом, тиску в шлангу більше не було. Вона пошепки вилилася, натиснула підборіддям кнопку рації, і покликала соло. Щось було не так із компресором. Певне, соло працює над цим, може, заливає пальне. Джульєта казала йому не вимикати генератор навіть під час заправлення. Він не знав, що з ним робити, не зміг би знову запустити його. Жул'єта взагалі не продумала подібні варіанти. Відстань до повітря, до будь-якої надії на виживання, неймовірно зросла. Жул'єта обережно вдихнула, мала ще повітря в комбінезоні і шлангу. Скільки кисню зі шлангу вона зможе видобити силою лише власних легень? Мабуть, не дуже багато. останнє глянула на великий насос, на свою поквапливу роботу. Крізь воду тягнувся дріт, який вона раніше сподівалася встигнути закріпити і убезпечити від вібрацій та можливих натягнень. Тепер усе це не мало значення, принаймні, для Джульєти. Вона відштовхнулася від насоса і замахала руками у воді, пробираючись крізь застоянну рідину, що, здавалося, затримувала її, не давала змоги відштовхнутися від чогось або за щось підтягнутися. Джульєтті заважали тягарі, нахилилася, щоб відчепити їх, і виявила, що не може цього зробити. Рукави наповнилися повітрям, комбінезон погано гнувся. Вона рвучко потяглася до липких стрічок і крізь вигнуте скло шолома та шар води, що збільшували зображення, побачила, як пальці промайнули за кілька сантиметрів відклятих застібок. Жінка глибоко вдихнула і відчула, як підкотиться носом і вже хлюпає на дні шолому. Спробувала ще раз і майже дістала кінчики рукавиці, ледь ковзнули чорними липкими стрічками. Простягла обидві руки, криктала і напружувала плечі заради простого завдання – дотягнутися до власних литок. Але не могла. Джульєта здалась і прочовгала ще кілька кроків коридором уздовж дроту і шланга, які ледь мріли в конусі слабкого білого світла від ліхтарика, Намагалася не зачепити дріт, пам'ятаючи, що його може накоїти одним випадковим натягненням, адже з'єднання на корпусі насоса не надто надійне. І хоча Джулієта не могла дозволити собі глибоко вдихнути, її мозок досі грався в механіка. Вона сварила себе за те, що не підготувалася ретельніше. «Ніж!» Джульєта згадала про ніж і зупинилася. Він легко вислизнув із саморобних піхов, пришитих до комбінезона і зблиснув у світлі ліхтарика. Джулієта нахилилася і побачила, що довжини ножа вистачає. Прострумила кінчик леза між комбінезоном і однією з липких стрічок. Вода навколо була темна і не З кволим світлом на дні машинного під усією цією масою води Джульєта почувалася більш ізольованою і самотньою, більш наляканою, ніж будь-коли в житті. Вона міцно стиснула ніж, побоюючись впустити його, і почала шарпатися всім торсом, напружуючи м'язи живота, ніби незграбно виконувала вправу на присідання. Пиляла липку стрічку з сильними рухами, лаючись від натуги, від болю в животі, зігнувшись навпіл, закидуючи голову назад, а потім шайба від гантелі нарешті впала. Жульєта раптом відчула свою ногу оголеною і надзвичайно легкою. Залізяка глухо гепнулася б сталеве перекриття. Жульєту перекосила на бік. На підлозі стояла одна нога, друга поривалася вгору. Жінка обережно простромила ніж під другу липку стрічку. Боялася надрізати комбінезон і побачити, як з нього виривається потік неоціненних бульбашок. Відчайдушно з останніх сил сувала леза туди-сюди. Завдяки збільшувальному ефекту шолома і води бачила, як нейлонові нитки лопаються одна за одною. Під заливав шолом. Ніж прорвався крізь застіпку. Тягар упав. Чоботи злетіли за спиною, піднімаючись вище голови, і закричала. Вона звивалася всім тілом і якмога сильніше махала руками, але раптом вдарилася шоломом об труби на стелі коридору. Почувся брязкіт, і вода навколо стала чорною. Джуліята потягнулася до ліхтарика, щоб знову ввімкнути його, але на шоломі нічого не було. Щось наштовхнулося на її руку в пітьмі. Вона спробувала спіймати річ однією рукою, тримаючи в другій ніж, і відчула, як ліхтарик ковзнув між її пальців і зник. Намагалася сховати ніж, поки її єдине джерело світла, тепер невидиме, опускалася на дно. Жінка чула лише власне прискорене дихання. Вона помре ось так, прикута до стелі, і ще одне роздуте тіло в цих коридорах, неначе вона була приречена на загибель в одному з цих комбінезонів так чи інакше. Жульєта молотила ногами по трубах, намагаючись звільнитися. У якому напрямку вона рухалася? Навколо хоч в окостріль. Джулієта навіть не бачила власних рук. Це було гірше, ніж осліпнути, знати, що з зором усе гаразд, але нічого не бачити. Паніка наростала тим часом, як у костюмі ставало задушливо повітря. Джулієта потягнулася до коміра і намацала шланг, ледь відчуваючи його крізь рукавиці, почала підтягувати його, перебираючи обома руками, мовби діставала відроз глибокої криниці. Здавалося, ніби крізь її руки пройшли кілометри шланга. Він збирався навколо неї, мов заплутана лукшина, шурхотів об комбінезон, дихання пришвидшилося. Джульєта панікувала, скільки неглибоких вдихів були спричинені адреналіном і страхом, скільки усвідомленням того, що коштовне повітря закінчується. Вона відчула раптовий жах. А що, як натягнений шланг обірвався? Може, його розрізав гострий кут на сходах? Ось його кінець скоро прослизне між пальців, і наступне несамовите стискання цього рятівного троса принесе лише ковток чорної води. Але раптом Джуліята відчула у шлангу напругу життя. Натягнутий шланг не містив повітря, але міг вивести її звідси. Джуліята скрикнула і взялася за нього другою рукою. Підтягуючись, б'ючись шоломом об трубу і відскакуючи від стелі, вона перебирала шланг, викидала руку вперед у пітьму, де він мав бути, намацувала його, хапала, тягла, піднімалася далі у темній юшці з трупів, міркуючи, як далеко зайде, перш ніж приєднається до них, вдихнувши свій останній кисень.